52-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun Maskili Edomlu Doyək Davudun Axmelekin ah evinə getdiyini Şaula xəbər verəndə Pisliyinlə nə üçün öynürsən, ey cəngabər? Sonsuzdur Allahın məhəbbəti! Ey hiləgər! Dilin insanı məhvidir, İti ülgüç kimi kəsir, Yaxşılıqdan çox yamanı, Doğru sözdən çox yalanı sevirsən. Ey heyləgər dilli, Məhvədici sözləri çox sevirsən. Allah səni əbədilik qıracaq, Yaxandan yapşaraq evindən çölə atacaq, Dirilər arasından kökünü qoparacaq, Salihlər buna baxıb qorxacaqlar, Gülə-gülə belə deyəcəklər. Bu adam Allaha pənah gətirmədi. Öz bol sərvətinə güvəndi. Başqalarını məhv edərək gücləndi. Amma mən Allahın evində yaşıl zeytun ağacına bənzərəm. Daima əbədiyilik Allahın məhəbbətinə güvənirəm. Sənin gördüyün işlərə görə daim şükr edirəm. Müminlərin qarşısında gözəl isminə ümid bağlayıram.